Старшеньки дядьком Віктором виличали. За кілька років і ставок у берегах травицею поріс, Топольки піднялися, тендітними кронами вабили в тінь. Бувало й на острівці висадяться. Туляться діти до нього, як до батька. І слухають розповіді про минувшину, військо Запорозьке, про великі міста, де кам'яні будинки вище за стару тополю що росте під хатою. Розповідав і про військо, де колись вихором на орлику носився. Кожного літа Забіла жнивував разом з хуторянами. Він не знав, де чи є поле, хто на ньому сіє вжито і кому належить врожай. Головне для нього – бути серед селян, дістати задоволення від косовиці, від причетності до найнеобхіднішого до хліба. Липневий ранок ще ледь ставав над хутором, роси тільки лягали на жито, а вже мантачки вигравали на косах. З подвір'я лагодяка вирушав віз, запряжений парою коней. На возі діжка з водою, в сіні стояли глечики з молоком, щоб не перекинулися. Великі круглі паляниці хліба Спечені вчора лежали просто на сіні, поруч вузлики з їжею. Слідом за возом ішли косарі, всі в білих полотняних сорочках, таких же штанях з косами. Серед них і Віктор, теж одягнутий, як усі. Косарі небагатослівні, зосереджені, немов бережуть силу до важкої праці. Хвилин за п'ятнадцять уже були біля лану. Віз ставили від дороги, урівчаку викопували заглибину, в неї переносили їжу та глечики. Кони прив'язували до воза, підкладали сіна. Жінки затримувалися, збирали у вузлики хто що приберіг до косовиці. Пиріжки з вишнями, вареники з рибою, скибочки печених солодких минулорічних буряків, пляшки з квасом із сухих груждичок та житніх висівок. У загінку першим ставав Забіла. Потім йшов Лагодяк. За ним інші хуторяни. Косили мовчки. Тільки коси гомоніли. Шух, шух, шух. На півгонах відпочивали, монтачили коси і знову шух, шух, шух. А зовсім поруч жали жінки. Попереду Ганна Лагодяк. Ліва рука швидко збирає стеблини в жмут. У правій – серп. Рухи швидкі. Серп весь час у роботі. Ганна встигає час від часу подивитися на Віктора. Але гони розходяться в різні боки. І скоро Забіла опинився у неї за спиною. Ну і хай люди бачать, хай що завгодно думають і говорять. А я любила його і буду любити. Говорить сама собі. Настрій у неї гарний. Жито вродило, і погода видалася для косовиці. Отже, цілий рік хутір буде з хлібом. Та й Віктор поруч. Можна досхочу дивитися на нього. Ганна уповільнює рухи. Її груди наповнюються повітрям. Від того здіймаються перса, напинають сорочку, ніби хочуть розірвати її. І вона першою починає пісню. Ой, в чужого господаря обідать пора, А в нашого господаря ще й думки нема. Ой, паночку наш, обідати час. Віктор зупинився, прислухався. Він чекав цієї пісні. Він знав, що Ганна почне її перша, Бо хоче, щоб він її чув, Щоб не забував, що вона поруч. О, Скільки років він уже чув цю пісню, Але тільки на косовиці. Співають її жінки, інколи аж похрипнуть, а після косовиці, немов забувають, до наступного року. А тим часом Ганна виводила. У чужого господаря горілочку п'ють, а в нашого господаря й води не дають. Ой, паночку наш, обідати час. У чужого господаря полуднувать пора, а в нашого господаря ще й думки нема. Ой, паночку наш, полуднувать час, у чужого господаря полуднували, а в нашого багатого ще й не думали.